I move on. یا سات چیزولا راشی کی دیشی دانی آ ولې کیندای ته او ته باندې په سمانی کې یو آرام دغه په امانداري کې دینداري وکړه نه په غریبي کې دینداري وکړه اسی دا اړه ورته نو په پیغمبر علي اسلام د سلام مبارک عبادت نکې عامله صالحه نکې جمعه ته منځله نه راځي نور کې مثال عطو ور باندې غریب ته فقیر ته سمهداري ور رسېږي او دینداری نکې دته د دې عمل نه دا معلومېږي چې کزما دار شما ما آرام او راحت اسباب رالو نسبه مکمل شي چکه دا مخایم شم نو آرام بشم او چې آرام شم نو بیا به الله <سؤال> جل جلاله او پیغمبر علیه السلام د خپل سنت او د الله تعالی د خپل کتاب قران اجازه شات با او دا پیغمبر علیه السلام نه دا ست دا نظریا او دا فکر دا ناقش دا ډیر دا غریب وي فقیر وي مالدار شي پیسې او رسل زیات شي اسباب دراخه دا دا داالي بايغمبر داالي بايغمبر دا دا او دا خوشحالتیار، خراوان شید، بیر شید، و سرکشه شید. دا سرکشی ها پیغمبر خبره که صدروغ نوید. یقیناً مالداری کلکل کلکلی، اللہ داو داقی نفتوی پیغمبر دا آخر، ما نیست سبب و دا سرکشی سبب و بگنید. دا تعلق و پاکیری عبادت فکر، او چی غنیش ولی، نور پس سرکش دغه سره چې ګټیکس د پیغمبر سره بس چې له فقيري د دې فقيري په حالت کې الله خوشحال ک داغه پرې پیغمبر خوشحال <سؤال> انتظار <سؤال> مت کوه د سړي <سؤال> چې څو سر کې ڈوس ڈا نکی ڈیرے ساک پشانتوی بارک کنو کسنگے ڈو جوانی کی سڑے پے ڈا زیدیر گوڑاشی ڈا تو گناہ طاقت مہنے پا ڈا پدی وقت که دا گناہ نفس که دا ڈا کمال نرے ڈاز کمال کمال دا جبیل کول نو جوانی ڈا کول طاقتو نو د ټکه کمال دا د پیغمبرانو طریقه ده الله ما سو کړو در جوانی توبه کولدل شی وای در فری برد ظالم شوت فر هي زګار په پسوانی کې توبه وشتل الله کول الله د دروازه کول د ترفې عمرانه کمزور شي لا غلیو نه وليو تر یوته شرمې ګړورتو وليو وليو په خاله له شرمه خوای بیا ودا پیډیا هم د بوډا واج په وخت پرې اسکار شي سنگ تي لیو چې د ځوانو دا څو اخلاقي فلسفونه دا وټملاو شو چې کوم در پیغم بران خریقه او دا مسئلہ آوره یو سڑا اپا نو جوانی حالت کی عبارت کی دی اللہ جل جل بندگی کی او عبارت کول کی کوشش کی دا نو جوان بوداش دا بوداوالی دا کمزوری دا زعفت و جن اگ عبارت په دې عبادت کې نوجوانی په عبادت زواده اوس روغ یې ما دا جوړې اوس د عبادت سره زما سره کار کړه که ته نه لګې بیتو بيمار کېږي او بيمار کېږي او کې نه شي بيمار شي داسې بيمارې ته تلاشي چې دایې حالت دا دا طاقت هم نوي دوه اصول باندې د پر کیچا غی عبادت کېږي دې سره بيمارې دشي یې عبارت الله جو لے گدا دا یورت اس دا سڑے پبل بیماری پانی مفترش داج اللہ جل جلالہ طرفنا یولو <تصفيق> چو اس بیونیوہ اللہ بونی بیاجی سمجھنی داروک درنو بباسا او داری آخر اپرا نو تسوید زن تیراوہ او موتا مجاہا دارا نگاہا نہیں ہو مرک در تراشید اس تم خلاس انسو. قرآن از مرشان کیا اللہ حجل مبارک قیامت پر از با اللہ حجل ورشاد چا کوم نذیر الله چل چلو ترف روا انسانانو کتاب وای ما دون مقدار مونږ دون مقدار زندگی او ژوند تاسو لر کړو که چا پکې نشه حق او فنت اخیستلای چا د ما کلاوه چا چا خلو کلاوه په ایمان باندې او به الله او د امیر خپل په مرکه محبت باندې نو دونه ژوندۍ ما تاسو ورکه دی وا چې باغی کتابو نصيحت اخیستل شي وقجاکم النذير او یقینا بلا شک بلا کے او بلا شبہ تاسو له یوبې راون کې ضرور راغلی او مالک د دې نذير او یوبون کې د پیغمبر علیه السلام دکه چې د پیغمبر باندې سلام الله علیه وسلام په تعالیماتو کې انسانانو ته دوه خبرې یو تبشیر چې سیرې او بل تنذير ویراول تبشیر دک ترغیب د عمل کې جنت په خدای دلته لري جنت دیامتونه ته تبشیر شامل پاره نه مو ميدانه دپا متقینان لپاره او تنذير د کافلاونه د پاره او کله کارونو پروي جهنم اور دی خبر عذاب او فلاني عذاب او فلاني عذاب زموږ له احاديث کتابونو له احوالو د جنن او قیامت نړۍ کې ان کی ترغیب دی راول کې وکجاكم النذير راغلي پیغمبر پیغمبر رسول الله کله چې سړی ځو کېدای ټولې کپه شي کله سپیډای شي کله بغیر د تورڑ نه د دنیا ژوند بشپله خبر ته سپیډ کا پروا نه دا یو یو یو سلام سلماران خلیفې ماتمر کړای یاداو کله کله الله جل جلاله د اخرت یادولو لپاره یو مستقیل سفیر ما ترواز توله استاد نه مینده اگر اسپیکر ايتوشيږي ګيلي ما تجاکون نذير مراد یې د نذير نه المسيه د المسيه قطعه قطوره ته وځي المسيه چې د مسيه زت اعلی رسول حق دجال په زمانه کې هغه رسول حق مته په نړۍ راځي چې اسنه کې په دې زمانه کې دجال نشته راځي نو دجال <سؤال> په زمانه کې عبادت کې ادا وستا نه عبادت پر استادګر ژوند کې وزول ته یو عالم به یو څومره مینه دجال زمانه حقیقت و دومره محرکات چه هل بایدوی اخصوص مکاریو او دوز آمالی شوائیو درچال زمانی پر مخدر اسیل کے ولی سے اوام سیز پیغمال سمو بارا فرمائی اوی سا تچه بدی زندگی کنی اک آمال نکے منز نکے روجہ نساتی حج دا ندی درونگی علاقی کیا او بڑا ہو اگر زمون حج راست دا بے حج دا لاز اور در باڈی فارس دے دا بڑا ورته وي بهمانه سګ نه کړی دا چې ما حج راځته نو دا حاج بنه چاني غفلت به لاس سره بل ځوان دې سم کوه اوس سره دا خبره وکول ما سګ نه کړی چې او دا حج فرض وي کنه چوال وي کبودا وي کدر میاله عمرواله وي پیغمبر علیہ السلام <سؤال> مبارک فرمائے دا حج کول د مخک مخک مرشي نو دغه خهرا کده يهوديت په باری باندې ورسيږي او کده نصرايت په دين باندې ورسيږي دا سره نوجوان او کډ سره تعلق نه لري دا ما داري سره تعلق لري او نوجوان چې حج وکړي نوجواني حج کول یو مزو کووي آرامنده وکول شي توکل وکول شي هر تکلیف ته حبرداشت وکول شي پیغمبر علیہ السلام هم ته اجازه دي چې په دې دې ژوند کې نه اعمال نکې امانه صالحه نه کې نمالوميږي په قیامت کې باندې قامات کې نه قیامت اعمالو سيدره از تبد اعمال چې صاحب اعمالو پد رااله اعمال لیکلو داږي دو بته پہله بته ته الله رضا داغي نه بعد الله د خپل عذاب او جنت وخت او که اعمال لیکلو داږي په سزاګاري الله ناراض او الله ده رازمانی مصحف بغا چکن في الا لنا راشد او خفش دهنا جهنم